Túl nagy a konyha egy embernek, kurva meg az ebédlő asztal. Nincsenek itt a lányok, bár ha a lányok itt vannak, úgy elszünk. Egy piros, hosszú sejemköntös van rajtam, kicsit fázom. Pont így képzeltem el magam, egy régi polgári bávárosi lakásban, sejemköntösben, önállóan. Ejha, mit csoda álom. Egyedül egy belvárosi lakásban, férj, gyerek és kutya nélkül. Azt a picsa, jó kis vált valóra.